שמות, פרק ל. ועשית מזבח מקטר קטורת, עצי שיטים אותו. אמה אורכו ואמה רוחבו, רבוע יהיה, ואמתיים קומתו, ממנו קרנותיו. אותו זהב טהור, את גגו ואת סביב ואת קרנותיו, ועשית לו זר זהב סביב. ושתי טבעות זהב תעשה לו מתחת לזרו, על שתי צלעותיו, תעשה על שני צדיו. והיה לבטים לבדים, לשאת אותו בהמה. ועשית את הבדים עצי שיטים, וציפית אותם זהב, ונתת אותו לפני הפרוחת אשר על ארון העדות, לפני הכפורת אשר על העדות. אשר יוועד לך שמה, והקטיר עליו אהרון קטורת סמים, בבוקר בבוקר, בהתיבו את הנרות יקטירנה, ובהעלות אהרון את הנרות בין הארביים יקטירנה, קטורת תמיד לפני אדוני, לדורותיכם. לא תעלו עליו קטורת זרה ועולה ומנחה, ונסך לא תזכו עליו. וחיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה. מדם חטאת הכיפורים, אחת בשנה יכפר עליו, לדורותיכם, קודש קודשים הוא לאדוני. וידבר אדוני אל משה לאמר, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לאדוני בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. זה יתנו כל העובר על הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש, עשרים גרה השקל, מחצית השקל תרומה לאדוני. כל העובר על הפקודים, מבין עשרים שנה ומעלה, ייתן תרומת אדוני. העשיר לא ירבה, והדל לא ימעיט ממחצית השקל, לתת את תרומת אדוני. לחפר על נפשותכם. ולקחת את כסף הכיפורים מאת בני ישראל, ונתת אותו על עבודת אוהל מועד. והיה לבני ישראל לזיכרון לפני אדוני, לחפר על נפשותכם. וידבר אדוני אל משה לאמר. ועשית כיור נחושת וחנו נחושת לרחצה. ונתתה אותו בין אוהל מועד ובין המזבח, ונתתה שמה מים. ורחצו אהרון ובניו ממנו, את ידיהם ואת רגליהם. בבואם אל אוהל מועד ירחצו מים, ולא ימותו. או בגשתם אל המזבח לשרת, להקטיר אישה לה'; ורחצו ידיהם ורגליהם, ולא ימותו. והייתה להם חוק עולם, לו לא ולזרעו, לדורותם. וידבר אדוני אל משה לאמר, ועתה קח לך בשמים ראש, מר דרור, חמש מאות, וקנמן בשם, מחציתו, חמישים ומאתיים, וקנה בשם, חמישים ומאתיים, וקידה, חמש מאות בשקל הקודש, ושמן זית, הין. ועשית אותו שמן משחת קודש, רוקח מרקחת, מעשה רוקח, שמן משחת קודש יהיה. ומשכת בו את אוהל מועד, ואת ארון העדות, ואת השולחן, ואת כל כליו, ואת המנורה, ואת כליה, ואת מזבח הקטורת, ואת מזבח העולה, ואת כל כליו, ואת הכיור, ואת קנו. וקידשת אותם, והיו קודש קודשים, כל הנוגע בהם יקדש. ואת אהרון ואת בניו תמשך, וקידשת אותם לכהן לי. ואל בני ישראל תדבר לאמור, שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם. על בשר אדם לא ייסח, ובמתכונתו לא תעשו כמוהו, קודש הוא. קודש יהיה לכם, איש אשר ירקח כמוהו, ואשר ייתן ממנו על זר, ונכרת מעמיו. ויאמר אדוני אל משה, קח לך סמים, נטף ושכלת וחלבנה, סמים ולבונה זכה, בד בבד יהיה. ועשית אותה קטורת, רוקח מעשה רוקח, ממולח, טהור, קודש. ושחקתה ממנה הדק, ונטת ממנה לפני העדות באוהל מועד, אשר יבעד לך שמה, קודש קודשים תהיה לכם. והקטורת אשר תעשה, במתכונתה לא תעשו לכם, קודש תהיה לך, לאדוני. איש אשר יעשה חמוה להריח בה, ונכרת מעמיו.